اطْغَوِ النَّرْدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ لا بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تزار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارس مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراز منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وسوره بقره درمه یې شروع ده چې په کې د جهاد حکم دی او د نړۍ لپاره درمه نازل اول منزل کې صفات مجاهد لصفات مجاهد دوم منزل کې سلور غټه قیدې لپاره د اسواد ملک او بیا موری مصلیحه او دریم منزل کې اتلس قیدې لپاره د تدبیر د منزل jihad به الکیږي او مسید با الوی د سمرات په علم او رتب چې شریر طریقې کار مطابق وشي سره کور ځان له جوړې نو ترتیب مطابق وشین والا ولا फायदा ورکې چې بے ترتیب وي نو به غو نقصان کېږي फायदा نه ملاويږي بنیاد دی نه دي یادې والو نه وچنا دینه بغیر یا څه کمې پکې نو د امارت फायदा نه وي نو دیزن اغا دولسم قانونو چستان ملک چه نغا ظلم ختم شی زنانو بظلم نکی گی طلاق الورکینو دی اغی ترتیب د دی, دی ترتیب سر بای ولا تزار روالدتو می والدی ها بچی منی مور منی دی به من بظلمون نه گی ولا تم سکون نظرال اللی تا تدو نو دی طلاق احکام ذکر شو چو زنانا منی و ظلم نکئی دیائی کم حق تینا آغا و پورکائی زنانا تو ای خوان و ظلم نکئی کل اللہ ست زنانا و بری خواندان دیر پریشانی کل دی خواندان و لاس بری انو زنانا پریشانی نا جن دی دنیا جن خواندان خواندان خوشحالی سری ای, ای سوک پا چا منی ظلم نکئی ته ظلم سوروشه نه به پټولګی دا اسلامي شته ملک دی ملک به خير نشته دی زن وی لك خدا خوان به يوبل من ظلم نه کوي دغه رنگي بچو باندې بهم ظلم نه کوي کنه تنا جواب سرخد یاو تعلقات خدی خدا دی خوان لاسو ته خوان د خدي خیال کوي لیکن بچو ته تکلیفته نہ والوالداتهم دي چې دي یو رجا اولاد وهنه پای باورکی بچوک پلوتا، حولین کاملینی، دو کالپورا دانا چهر زمان شنی گھٹی گیا و زمان میمی گھٹی گیا و زمان دبی پای روڑا، نه دا بچی لپای برکی دا دی بچی حق تا پا مور بانده لیمان آگا چا دپارا را دا چه غاڑی اینو تیم مرازا چه پولکی مودا دپای برکولو امام سیب پنیز بانی آگا دو نیم کالا نورای مادارنگ د صاحب پرزمنې دوکانړ والل المولود له لهو رس کو همنا کې سوتو همنا والل مولو د لهو چې دا بچے د غ د اعل ابونوي لکه دلته مسئله د بچی ک نه والل مولو د لهو پغ چامنې چې بچے د غ خورا د دغه د مرجعو دی وک سوتونه او کپڑے داودی بل معروف د دستور مطابق هغه ستاو چې له پی ورکې وتبه داوی خوراک او د کپړو بندوبس کوي کنه او سمره د وس مطابق دا غيله خوراک ورکې د وس مطابق به کپڑے راوړي لا توکلف النفس علیها کړهو منور کو کوله کیو تنته مگر دا د وس مطابق اغنی امور وای چې څه <سؤال> بچی ته پي ور کوم دومره خوراکونه ور اوري دا سه کپڑے ور اوري نه لا تو کلف نفسن لله وصاها مشكين ذکر سرست و مراشي سوره طلاق کې وسم مطابق لا تزار والدتهم بولدها ولا مولود له به ولدهه بولده ظلم باندې کېږي بچي سره بعد ظلم نه کوي بچي لا کومه زنانه پي ور کوي نو هغه سره به ظلم نه کوي فراق او کپڑے بولور کوي اصلاح د معاشره اصلاح د ملک پالکی کنا دلتوی لا تزار الوالده تم بولدها لا تزار الوالده تم بولدها zarar د دې دو مطلبونه دي معروفه د مجهول اوله مولود له به ولده دی دې مکمل جمله صدا شي غد معلوم شي یا د مجهول شي معلوم شي نو معنا داشي zarar بنور کوي مور په سبب د بچي خپل سره پلار د بچي ته zarar بنو ور مور دیواله دي په سبب د بچي خپل ولار د بچي ته پي نو بالکل انکار وکي پي شي یا زیات اجرت جرت پي نو انکار وکي نو بېم ولار ته سرمدي هغه وخت چې بچي بندوباست څنګه کوي یا پیسې زیات غواړي مور لا تزار مواليدت زرر بنور کی مور بے ولادت ها پسو دي بچي خپل سره زار دي بچي تا سرو بچي ساتينه يا پيشي جات وړي ولا مولود له بولده ان پلا دي بچي بچي پسو دي بچی سره چاغه سرو مور تج ساتل لپاره پردينا بل زن انا سمره پیسې اخلي عقدا غواړي يا مفد ساتي دي وينه زهو تامن خپل بچي نه ساتم دا مور ته تخلیف ته کنه يا وز zarar نه مجهول شي نو zarar بنو اور کوله کېږي مور ته پوساو دي بچي जाږي چې ته تربیت لاګي ته حواله کينه انا پلا دي بچي ته پوساو دي بچي چې ساتلې شي امور انکارو کې یا زياده پیسې غواړي وعل الوارث مثل ذلك او وارث منی مثل ذلك خرچه د دقه شانته ذن العلماء لیک او اکثر دا قول راجح کړ دی چې وارث نمراد دلته بچي دي وعل الوارث یا په دغه بچي منی د کفلار مرسو وارث به دغه بچي دي کنه د د سر مال دی نو دې مال نو د مرضیه خرچه ور کوله کیږي کومه زنانات دل پای ورکاین دغه خوراک دغه کپڑا وال الوارسه مخکه خپلار د بچی منو اوس خپلار نشته نو په دغه بچی منې د وارسته کنا او وارث منې مستو ذالیکا هرڅه دغه کشانته خوراک بورکې کپڑے بورکې نو وارث مراد بچې شو یا ک بچی مال نشته نو به بچی و وا مراد د په وارث ته بچی منې مستو ذالیکا دا غا چاندي خرجره دا نتي د يا زنانه لګيا دا, دا بچه ساتي او ددو وارث رسته هغه سره تپوستوي کوي پاینارا دا چسالن او که اراده وکړه د دوړو فسالن د جدای د پاینا د جدا کولو انتراج نصر نصر رستو در مشو... ضمانتيانه منهما د دوړو وتشاور نو په مشوري سره فلاتو عليهما ریس ګنا نشته پدې دروازه باندې اوس بچې دې حت سره izdelه چاغه خورا کوونه خپل گزاره کول شي نور تربیت نو مور برداشت کول شي نو نور خرچ پلان برداشت کول شي نو ټیک د کنه بیا بچې په جدا کې داغه نور ذریعہ سره داغه تربيت شروع شي هغه قبل ذریعہ سره داغه تربیت نه کیږي نو بیا دغه ولې جدا کې بیا یو بچی ته zarar دی او ظلم دی او ظلم سره او معاشره خرابيږي و اين ان لکت من تسترجو فلا جناح عليكم او ک تاسو دا غواړئ ان تسترجو اولادكم چې تاسو طلب دی او زنانه کوي او جرات مانی لپار د پي ور کول د بچو او ک تاسو را اراده وکړه چتا سو طلب کوي په حضرت منې په پیسو منې یو زنانہ لپاره د پای ور کول د بچو خلونو فلا جناح علیکم نو اس ګناه نشته په تاسو منې دا زنانہ تا کوه هغه پینو ور کوي یو ور کول نشي س اوذر د یک نو ګله زنانہ دي شګنه هغه ته تزم دا بچو ساته لکه څنګه د دې مور حق اغه دا دا تا موندا کول ضروری بل مرضیع دان او دی حق او ما دا کینجا صلیم تم اتتم بالمعروف شتا سکل شتا زو اس تاسو اغه چتا سو مقرر کړی دی او د پاره بالمعروف دستور مطابق تاسو او مقرر ک چې دې بچی تربيت تاو کنه دومره پېسی دستا دغه باوی منوم ظلم نکې کڼ رو دې ایااد کې مندا ظلم با په مور مڼوم نه کوي ظلم با په پلار مڼوم نه کوي ظلم با په بچی مڼوم نه کوي او ظلم با غو بلې مرځي مڼوم نه کوي نو اسلام علی راضیکانو تا کول کې ظلم څورو دي بچو سره زناناو سره نمل کې و اسلام څنګه راشي و بتقول لها په پرکول د احکام کې والو ان الله بما تاملون بصير الله <سؤال> اللہ کارون مانے چیتا سو کوایی لیدون کلیک ظلم بنا کئی دیزن در لسم قانون او عیدت تا اغا زنانا چی دیاغی خوان مرشید دا در لسم قانون شد پاکی با ام ظلم نیکن اغا با ام ظلم نکئی او پاکی با ام ظلم نکیگی سالور میاشتی اولیس رضی اغه ور دغه د خوان کور کې اېدت او اودې مسله کې خلک ډېر غفلت کوي چې خوان مرشي نو خزاد اېدت تیرولو کوشش وکور کې نه کوي ګرځي کله یوځه کې کله بلځه کې کله یوځه راغله کله بلځه راغله کله ماما کله تلې کله کاکا کله تلې کله پلار کله تلې کله رور کله تلې حالت جنازات حالت مړې نه شرعی حکم د چایدت کې دن نه ځناانه به د کور نه نوي زیات نه زیاتې اجازت ته تو د وې دی ر کور نهلاړ شي او ځای شپیله پس خپل کور ته را ځي کور کې داو او خوان سره په هغه کور کې بایدت تیئ د کور نوبار ته نوي کووت را در ځې نو شپ به بل نه کوي دا دې لپاره حکم دې ها که دا کور خوشي ده کې دې د دې د عزت خطر ده د دې د مال خطر ده یا کور پر دې دا د شور کوله یا کور درته وي دو خطر ده یا خوند به سنبالو خوړې موري په اچولې دانی شټولې نو بیا تبديلی کولې شي بیا چې کوم کور ته تبديلی وکړو نو بې وپاقي کې بلته به نزی اوذر دیوچه را داکور پر خدای شي چې ساوذر دے دکور کدا یواز پاتګې نه شي دا خوان دی غلدې یا جنغا بدکاران خلق دی دانه پر دې دکور کې بیا هو ګنجشتل کې لیکن هیڅ پیسې زیاده بار شپې کې خدا منله لو دې کې عدت هغه زنانه چې دغه خوند مورسو او دا حامل نه ده خېټه مې بچي نشته خوان مرځه د خېټه مې نه بچي نو نو سالور مې اشته الله سره کور کې دن نه منې او, او. که د دې خېټه کې بچي نو وې چې بچي کله پیدا شې یو ورځ پیدا شې بیا دا وساره که دوره دی پیدا شې که پیدا شې اځې وکاله بچي پیدا شې درې به ختم شي او که بچي خېټه مې نشته نو دا وری کې دا که دا بوډای دی ار څنګه جنا نه چي دا حایزه دا ار څنګه چي دا د وسلور میاشتیک او لسر زده د 13 نو ده دا بیا خپل بيمارانه ته نه ګوري زکه بيماریه د چلن وغد طلاق نور رسول مر یا بچه پیدا شي یا وسلور میاشتو لسر زده والله دی نه کسان یوته فونه چې مړسلل من کوم د تاسوونه و ضررو واجه نو پرې خدي بییانې ی طرب بس نه انتظار و کې بیایان نه په نفسو کو ل کارباتته شې واشره سالور میاشت دی اولس د طرح کو عدت نو خرچ په خوون ده دکنندا ده چې د ووفات او د مر کې دت تیری دخواان خوچون کې مړ دی پهغې خچ ن شته د دز زنانه خرج غو به د خوان په مال کې نه دا دی دا واغې نخبر یې څو که چې بچی شته نو اته مې یې څو واخلی اګه بچی نشته نو سله رومه وو اخلي اګه خپل یې سالا ګول شي ځان باندې او د دا نه چو جمعادت د نو زو د خوان مال خرج کوما نو دیمه لوم زلم نکيږئ چې د کور نه وشړی دا به لوم زلم نکي کنه چوستول مردی کور کې ناشتا وسته کور نو ځنه نه بل واده کوي اندا کور وراسو ته پرېدي ټول مال باندې قبضه واچولا شریع شریعت او قانون مقرر کوم چې نه دا مکمل مال محروم کیږي مکمل مالونه محروم کیږي د دې سره وروما وته مېسه د پکې نو دا به ټول مال منوم کنټرول ناتې کړنه ډېر ځونه کې دا شي څه خوان مرشي خدا کور کیناستي زم ما کور مینو هغه بیا چې نورا کور خپل غني زما خپل غني نه دغه ومه د اتمه عیسا یا سلورمه عیسدا ټول مال منه ټول کور منه کنټرول اچي قبضه اچي نو دا ظلم دی. او چې مکمل کور نه مکمل مال نه دا محرومه کی رو دا ظلم دي ظلم واخزم نه کوي چټول مال قبضه کوي ظلم باور اسا نه کوي چې حسد لور نه کوي داسې ونه کوي غنه یا ترابس نه انتظار کوي با په بارد نفس نو خپل کوي اروا ته شروع واشرہ سلور میاشتول سره دی ځکه دی وخت ته پوري که هدی کې بچي نه غوي پټ نه پاتې کیږي آی که روح راځي سلور میاشت کې تیار شي اغه نارسته او روح اچول شي لوبیا پټنه پات کیږي فایدا بلغنا جلحنا کل چې ورشيږي د نټې خپلې دا نو فلا جن ح علیکم فی ما فعلنا کل چې دت پرشي نه ګنا لشته پتا سوم ورساو هغه کارونو کی چې دا کوي په بار د نفس نو خلکه د دستور مطابق اې دت کې دم بار ګرځې نو ظاهر د غبوې دا څنګه بيچتي د کنه که دا شي چل کوي دا ټک نه دا لیکن عیادت ختم شد از یہ خپل ضرورت لا جائز کارونه ل نسیدہ والله هو ماطا ملون خبير ولا جن عليكم فيما عرضتم به من خدمه النساء دا چې هغه بل قانون سوادلسم قانون ته ته کوندو ومتطلقو کوجدنا غو تا د نکاهه پرام بسنګ لګي دلتهوندا دا بل ظلم اغانی طراق شو بین نکات نه پرې دی کونډ شو نو دی داوم ظلم دی لیکن aidant نه پرې دی داوم ظلم دی کار سرو باندې کا نه کوي ناشتا وای aidat ته ظلم دی دا باندې کوي سرو نکات نه پرې دی داوم ظلم دی aidant کی دن نه نکاه کوي نکا. ولا تا زمو وقت تن نکاه حتا یبلو الکتاب اجل کو پوره چاې دثر ته نظر رسیدلې نو نکام نه ده کله نکاح نه کوي دوه ورو ته زلمه نه کوي را درنګړی منوم پامن دی لګی درنګړی من دی چته تذکره کوي نو د نکاح نکاح نه کوي د نکاح وعده نه کوي دا دوه خبرې منه دی ولکلا تو توائدوهن ولا تاذبو وقت تنکاح نه کوي ولا كيل لا تعيدوهن او سره لوزن نکاي دا ټیکن نه ده کنه ولا جناح عليكم يز جنا نيشته بتا سمن فيما پاغه خبرو کې ارستُم به هي چې اشاره کوي تاسو پاغه سلام من خدمت مسائډ د کوشدنو د زنانو ارستُم تعريز اشارا ارسته وي فوا اشاره بالکلام الى ما ليس له اصد وی فهو اشارتن بالکلام الى ما لیس له فی الکلام ذکرن کلام کی دیگه تذکرنیشتی تا تا اشاره اکڑاک ندای تا تعریض وی کنا اوز دا تا اشاره که نسنگ وکای نو زن صحابه وی چه تداوی تعریض داون تعریض دے انی اردوانا تزوج زما به نکاح خیال لې نو داو تاریخ دې چې دا کوم دې مخې تا دا تذکره وکړه چې زما دې نکاح اراده ده دا تاریخ دې یا تا دا تذکره وکړه چې ته هډه راخه خځه داو تاریخ دې او حضرت خطیب صاحب دا شي چې داو تاریخ دې چې ته ورته وې استاوم <سطاق> قران شه دې زمام قران شه دې الله دې استا پور الله دې زمام کور اباد کی دم تاریخ دې نو دا ټول خبره تاریخ کې راشي یا دا ته وای الله دې تعالی زمام سړی را کی او مال دې الله استا غو نه خزر کی زم کور پاک روان دې زمام کوران دې دا لیکن دا خبره ورته نه ګور چې دا 300 چې بل سره بیا ونی کا نه کوي خاط زما ستا سره لوز دي اې دت نوستو و نکاح کوم د دې منکارزونه من نه دا چا هغه مخ کې تا وې چې نکاح کول غواړم اته خوره راخه زوم ډېر خصهړې ما دا سي تک خبرې کوي نو دا سي ده لیکن دا به نه وای چې زما ستا و عادت وو دې کله چې نکاح دا عادت ختم شو نکاح وکوم بل چا سره به نقا نه کوئ نو دا منه ده تو ید نه لا نه کوئ تاریز خو صی دی اون طتان ف کوم یا د خبره په اوسا تاسو په نفس خلو کې علی الله ف د الله تعالان نه کوم سرګروونهونه چې قرن تاسو تکرې کوي دو دوتا, دوتا دنی کاو کن والله کلله تو ید نه الله ته خپله کله چې ښه طراقشي یا پونی شي نوبل سړیا چې ناغہ دا په نظر کې یاره اوس دا ځنان انسنګه قابو کما نو تاخذنی ناغہ دغه تغوې کوي کنه چې کومه خذو و طلاقېږي او کومه خوند بموري چې زه یې په نکاح واخلم دا انتظار کې نه شي ما کې ترجمه کوله نو یو ټن ماته لار کې مې لاوسو ماته یې غوړې جماعت کې د سپیکر کې ترجمه تکای نو ما ارې سار نه ناسم ماسپخينه پورې ماسپخين نه ناسم واجیګره پورې یو خبر انتظار کوم تر اوسه دیونکړه ما ته وای کړه نو وکم غوا په تاسو تقریبا 75 ورځې انتظار وکړ چې نن دی وې سار وې نن وې سار وې ودلې نو ماي بوډا سره ماي بابا وای څه خبره ده نو زه سار وکم کړه دا اوس ګرانه نه ده چې غوا په کې اې کندو میډو کوي او زواب بگه قسمت مخشی لکر او کندو خضر مڑاو ایدائی لانو کچھ ایدائی کندو میڑو نو کئی خواندانو کئی دقیق انتظار کناسی امتاو نکڑا با اللہ و یعنی و اللہ و انکم ستذکرونه هنہ چه تاس ودا تذکره کوایم ولیکن اللہ تو آئیدو هنہ لیکن لوزم کوایدو سراسر رن پپٹا وعدد نکاہ از ان اولا ماوی اسر نمرات چرن اغزینا دے ایلا انتا قولا معروفا مگر اگر چه تاسو وینا کوئی دستور مطابق تعریض اشارات چه بارے ما نکاح ضرورت تین و لا تاظمو عقدتا نکاحی اما پخوایق لکوای غتت نکاح عیدت کی دن نکاح مناده حتی ابلغ الكتاب و اجلک تدیج او رشی عیدت دلت کتاب نمرہ دے ابلغ الكتاب و ارشی عیدت اجلو نیٹیخ پلیتا ور میاشتی اوله سره پوه شي یا حامله د د دغې بچې پیدا شيوالهمو پوه الله یالو مایان ف کوم یقیرن الله پو د پاغې منې چې ساسو کو فتونو کې دی اواح ظ د لوغې کنټولو ک نه فضررو فضررو الله خبر دی نو یاره اوکې د دینا وال الله غفون خالی پوه شو یکن الله بخون کې د دی خبرنااکې اوای د ذکر کړل قواعد ذکر کرنو پداخ قواعدو کې چانه کمی زیاته شه د غفور د کنا عفوري سزا ورنکړه حليم دې دې جنا بل حکم طلاق قبل الدخول صرف نکاح کړ صرف نکایو او اوک اغه نه رست چنه طلاق ور کړل واعدې نه د مطلب دا دې چاغه سره یو نه دې نو دا طلاقم جائز دي او صرف واده کړی دي نکاح او بیا دي خځه سره نه دی یوزې شي دخول نه د کړو کورواله نه دی کړی نو طلاق لورکې نو دا طلاق تیک دي کومو څقدم مہر مقرر کړی ولا نو نیم مہر به ور او که مہر نیم مقرر کړې دغه غیلا جوړا جاما سامان د ضرورت ور کوي او مت آدم متآثرن هغه واجب ده چې هغه له د فعاله سيزون د اړې شي ته ضرورت فوریک اقا مولاور کې ځکه مکمل مہر هو مشور کوله مقرره نه ده ماري میسلم اغه هم مشور کوله ځکه ریسه له دخول نه ده شي نیم محروم مشور کوله ځکه مہر مقرر شنه ده که مقرر شي ته منور سرو مقارنه نه دی نیم سیشه نیم کی بیا مت اوو نو به حکم دادې نو ظلم منکای تا وسره نکاو کوس طلاق ور کوي دغه څه دې پر خدا نکل کول مهار ده نیم مهار ده نو متاده مفواملہ جوړا جام لا جن اح علیکم اس ګنا نشته بتا سمن تلقت من, من نساء تر دتاس طلاق ور کوي ک جن انا اوت غلم تمسو هنہ تتاس لا سغ سر نه دلګول او تفردو له نفرېزا او دم قرار کړې تاسو غو د فارمهر طلاق خیر دی ور کول شه تو ومتعوهن نو جوړه جاما فیذ سیزون ور کې غوتا علالموسع مالدار منه قدره دا غدس اندازه مطابق دا غد طاقت مطابق اگر هو طاقت مطابق وعلى المقتري او طندس منه قدره دا غد طاقت مطابق سن سشب ور کوي ولا خامخاک مقام بالمعروف فی بالمعروف دست المطابق عرف مطابق حقا للمحسنين دا حق ته په هغه کې استعمال کول کو باندې ته تاول طلاق ور کړ دي سن سفيدا ور ته رسو کنه او دا مؤقتن غ واجب ده په دلته نصف ظاهر هنيش تک نه او کوم دې کې ماهر دې او بیا متا اغزون ته مصاحب ده چې محروم ور کا اس شي ولا مہر ہوجائے حق په طرف نصو توفاه هدیا بیا مستحب دلته مہر دی حق نشته لکه لو مطا واجب ده خامخبو ورکه د مہر پشانته و ان تلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فرائض دا دو مزنانه چې طلاق قبل الدخول لی لیکن مہر مقرر دی ک تاسو دوت طلاق ورکه المہر ردينا چې تاسو یوځه یو سلام وقد فرضتم لهن فرائض اتاسو مقرر کړی هغه د پاره مہر نفانسو ما پرستوم پس لازم ده پتا سوم ادا کول نیم دی هغه چې کوم مقرر کړ دې الا ایافون ها کدا زنانه پری دې مار دا نیم حق ته تاسو پری دې او یافو الذي یا معف کیا کسبیه غتت النکاء چې دی هغه پلاستې غټه د نکا ده د نکاو کو ماره ولا ټول ورک ابیاچانه لاس وسرهونو لګو او طلاق ولا ورکړل زمات المهر را کړ دې ستا خو نیم حق او ماتا ټټول پرې خدان اخز وی زمان نیم حق او ماتا تپري خدان الا يعفو ان زنانه پرې دي معافي زې ضرورت نشته یا سړې دې غټ کل مهر ولور کې وانتا فواقل ولتقوا سروت وی کتا سو پرې د امهر د زیات مزديده تقواتا خذ توي چې مهر بخیق ځان وهی نو تو ولنه بخی وان تافقره ول تقوا مال ګټل شي غل شي ګټل هغه خو پلار ولهم سمالو نه ورکی دا شانتۍ زکا الگ بالغ سو نه ځان لسنه سره ګټکی سم مزدوری د اړیو کې پیسې وګټی دا وړه د نوبید ګټنه دا او ګټه شلا بیا هغې کورن عبارت وته نه دا حالت سره هم پیسې نشتا عدل ته چراغ لته د محرتا وی نظر او زمهر زم ما پلا سره شې ځان له سواخلم امهر تاور پر شړکا واغستان چې مهر بخې ځان و هي دا به معاف کای نه وانطافو تاسو ورته مهر د کل ور کړ دې قبل الدخول له ور کړ تول ور تپر کې ده ولا تنسو الفضل بينكم ان الله بما تا ملون بصیر اميره وی او فضل نه کوم په کوپله کې فضل سیشه دیوره هغه اوخوات اسلامی تعلق ک اسلامی چې ګوره نک د وج نه تااس اوبلته قریف شو وایئ نو دا خومیره او که ستاسو د وړی وړی کې سزنو مې خلئ سامان کو سمسای نشته او دا ررنې فلانکشي نشته فلانکشي نشته نه وله تن سوول فضله ب ن کوم نو مار یو بلته پره خدل را پره خدل دغه فضل لکنه ان الله بما تعملون بصير دي ځنه چې ناغت بل قانون هغه اهتمام د مازه سفر او حذر په سفر او حذر کې عاده رنګ چې ناغام فرحت او مشقت کې او خوف کې او په امن کې لو احکام شروع اغنی چې نورو مسلو کې ان خالی او موزدر نیر شي نرو کارونو کوون خللی د ښو معاملاتو کې طلاقو کې د بچو معاملاتو کې پای ورکو ل کې میقاونو کې دی کې ختی او مدر نپاتې شي دا سمانه کوئ د منزب افااضت کوئ سفری کې حاضې مشقتی ک راحتې او دارنگی خوفی او که امنیوی که موز باقی کنا احتمام باقی او ننسا واقع و دون کسیم رسوس و موزونا حقا پاتی که نکاونی تی که داستی تایم که نکایک دیم چه موز پا کزه شی داستی وقتی روطای پا رونام که چه موز پا کزه شی نوبه اتاکه صورت بقره وینلا صورت بقره که خداویی چه داغا مسائل دو جنا داغا نکاون دو جنا موز بنا وصورت مقاله که وتا تداخیل محافظه على الصلوات و الصلات الوسطى فاعت کوید منزلو و الصلات الوسطى او دارمی غمز غره غره مز درمیانه قولم دی غرهم دی وقوموا للله قائمت نودره الله تک خوشو کوي انکه عاجزی کوي انکه ها سره کینه دا اودره کا اډره عاجزی کوي انکه مفسرین مفصر لیکي انتين یعنی ساکتين بالکل غلی خاموش کینا اودارنګ خصوص سره کینا بلدا چې دانه چې تغلو لاړې پای پا کې کوم کوم زونه د قران لستو دین ول ته قران لولا کوم ذکر دی تصفیحات دی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم الله اکبر وال ذکر کا و کنا قومو لله ذاکرین دانه چې غلو لاړې نو ټول مانځک هو غلی ودریدل نشته کنا نو خصوص سره بودریږي او دارانږي کوم لوستل پکې نو هغه ولولي کوم لوستل نشته هغه مولولا او زری مو فاستلين وي قومو للائقانتين دک من دا او مانز کید کلام نه چې بالکل الله تو دره گئی چپ چپ ودری گئی خبرې پکې مې کوې شورو شورو کې خبری نه کنا حکم راوي قومو للائقانتين نو صلاته وستانه کوم مز مراده هر مز بارکه قول اشتام د مصبخین قولوم اشتاد د مازیګر هم اشتاد د ماخان د ماستان د دم سار لیکن زیات ا کوال چې د نو هغه د مازیګر بارکه دي سار او د مازیګر بارکه سار بارکه ولی دینه مکه دو موزونه د شپې دی, دی, دی دینه رسته دوه مزونه د ورځې دي ماسبخین مازیګر تن رستو راغلل ماستان ماخام تن مخکیشل مسار مزد صلات استاد او مازیګر مزد دلی بار کئم اقوال دیر دی او مرفور روایت دی مازیګر مزد دین مخک دو مزونه د دی روزی دیک ماسبخین او سر دین رستو دو مزونه د سپیدي ماخام او ماستان او صلات استاد شل قران رحم الله وا د ټول او اقوالوک روشني کی او معنا کولا هغه بداسوي حافظ والا صلوات ساتنه او کای په تمامه منزله باندې نو او صلاتل هر مز مز در میانہ ته ټول مزونه تکای و هر مز در میانہ شکنه پنځوانه مزونه دی وکړل هر یو در میانہ ش کته څار پنځه مزونه دیکړل ساروم در میانہ کولې شي کته نو پاتې نه نو بیا و څار در میانہ نشو تا ما مز پرې خې ده یاند ما ستن پرې هر چینو اره موزبه درميانه کول شي ولی پینځه موزونه دي نو چې کوم مز کې د تا غمز کې شو وصالات الوسطه او ګرد اوه هر موز موز درميانه یا حفاظت کوي د موزونو خاص کرکه د غره موز تمزيګر دي وقومو لله اقامتین مازيګر مستول غره وي زه کپدي کې خلق کارونه کې ډېر مشغوله شي کنه خلق د لګل کارونه پاتې او یا کارخلاسو ماخام دیش پراغلان حالا کار کارخلاس کو ماخام دی روز لاره، کورت بسنگزو نو کارونه سنبالی، یای کتنه موزی ری کن او سار موز، زکاک سر خلق کارون لزی یا و دوی چه پاسین کارونه کارون تیاری بی دا دا تعدی بی نو مازگر موز کارک مشغول بی او سار موز، کارون تعدی بی، خارون تلار شن خل مو نه پاتې که نه وخته نه راوتې لارو کې ګاړو ته ولاړی موونهې نپاتې وقوم لا قام نومونږ د و چې احقامام دی دپاره دیږ چې په دی به نه تعملو کې لا د معشرې را شي دکنناغې دغه ممسو کېون خې او موز در نپاتې شي مو به هر حالت کې کوي او دهغې فاظت به کوي حافظو له ساتي. نو هر حالت کې نو ما تاستوید امن وی اک خوف بھی سفر وی که حضر وی مشقت و قراحت وی نوز بکی کنا که قولان من نشی کولین که نا پناست من نشی کولین سملا پا ملاست من نشی کولین پیش آروم اندو که اس حالت کی ماف نده کنا سفر کې وکی سنور نشی کولین دو که انتهای یردان امام سره دو نشی کولین یو که او درده نشی یا ردا نفرجالاً او رکباناً پتلو کا نو پودر دو باقیق نشو ادری دے کا کنا فذکر اللہ نو دلتا گوراً مانزود اگر دیر زیاد تاکید چې چهیز حال نشتے تو اے روانی کسنگ موضو کم اللہوی روانی کھوک کنا انا مکتا کی گا اشارو سر موضو نا کوا سواللہ پس کا تاسو په حالت پا حالتی یرکی نفرجالاً نو فصلو رجالا مذک و حالت پیادت لوکه او رکبان نیاز سره لکه هر قسم سره لچ اس کی جاز کی مجو مجو قبل کا گاڑی کی روانه اسمنه دارنګی کیشتای کی اجازه کی مذو خراګی نه مذک کنه قبلت اپوس کا مذو کانن صوا سره حالات اسباب وی سره قبلہ معلومی کی فرجالا نو رکبان و قبلہ چوست دومرا بلندای کی او فلان کی ملک منی او قبا مغنا دی طرف دا دنیا کې کوم زې تذین زی تا تاته طرف خی فرجالان پیاده موقع او درېدو موقه نشته الله وي پڅلوت موقع کاکانا و موقه نشته الله وي په سورلای سورلای باندې وکاکانا فائدہ منتم وکله تاسف عملش له نفذ کول الله کما علمکم یا دوین الله تعالی په کولو د مانزه څنګه تاسو ته ترتیب خدلې مالن تکونه تعالی مون ته تاسو دغه پتنو کنا نبی رسول الله خدلې نبی رسول الله فرمای امن ام جبريل عند البيت مرتين جبريل ما سره کما ته مال پاري امامه ټیکړه دو ځله عند البيت مستل ورته خدلې کنا او بیا نبی عليه السلام صحابه ته چل خدلې نبی عليه السلام ویلي صل كما رايتم يصلي او جبریل ته الله خود له معلمکم کنا فذكر الله كما علمکم فتو لنګه د احکام کوم چې دې دغه ترتیب او طریقې هغه هم چې نه غل د الله طرف نه را لګل شي وې دې یا وق جلیدا یا حفیظا واحد جلید الله حکم وای خفیید پیغمبر حکم نو فذكر الله كما علمکم كما علمکم زک سنگ الله تاوسط ترتیب او طریقه خودلنه باراراس خودلنه یا په واسطه د نبی سره معلوم تکونه تعالی مون ګره موځ طریقه خودل کنه جبريل ذريعه سره بیا نبی عليه السلام ذريعه سره دې ځنه چا ناغو ولسم قانون هغه وصیت لپاره د متوفع ان زوجو ها زوجوها چوتا نه قل خد د پاره وصیت وکي نه دلتبون ته وزروم نه کوي کنه ظلمدارچه توسهته کی دا ټول کور د دې کور ټولو مرواد د کور کې ناشته دا پوره راو ظلم د کنا از جمرشل مخفل د کار خپل کار د کین دا پدی خزر ظلم د کنا رساده معاشره وله کیږي چې سام معاشره کې ظلم ني لوګور دا خ ظلم شکنه خزر تتاوي چې ټول مر زما دې کور کې کینا ا حق دی را ساو دې په قبضو یا ورثه توي چې مسلمان د باخلکار کې کور تاسودې دوړ کارونه باندې کوي ظلمونه کوي او دلته دا چې نوغه وصیت حکومت وصیته لازواج مته ان الهول غیر اخراق جنې وفسرین و ہدایت منسوخ دي چې منسوخ د لپاره قاعده عام مفسرین دا وي چې کوم آیات منسوخ وي اگلو محکی و کم ناسخ و اینا با رشتوی نو دیل لپاره منسوخ و کوم آیات وی دا مخی چوسمن کم بی دا آیات من دیل پارا ناسخ ته دو سو چونتیس نمبر آیات والدینه یتعفان منکم و یدورون آزواجن یتربسن بی انفسی اینا اربعت حکم دا و مطاعاen إلى الحول غیر اخراج او کله دا آیات راگئین نو دا مطان الى الحول ولا دا منسوخ شو او اربعت عشر و عشران دا ناسخ شو نو اطراد پدیمه دار اغیر چه اغا ناصوخ مخده منسوخ او منصوخ روستو او په اتفاق مفسرین و ناصوخ تاپارا ضروری دا چه اغا با مخد روستو بی او منصوخ با مخدو بی دلت خوک ناصوخ چه ده ناغا مخده او منصوخ روستو ده. د دې کې د مطابق نو بیا وغه چې نزول کې د قشانت دې چې دا آیات مخکې او 14 آشر و 10 هغه رسوده صرف چې نو هغه کتابت کې دغه چل دې تقدیم تاخیر دې هغه لپاره به دا وځوي ځین علماء وي چې جدا حکم دې او دا جدا حکم دې نو ولي منسوخ کړي هغه وجوبي حکم دې 14 آشر و 10 هغه عدت دې او وجوبي حکم دی او دای استحبابی حکم دی نو به دا منسوخ کول ته حجت نشته لکه نو به هیڅ جدا مطلب دی د جدا مطلب دی چې کله دا منسوخ نشی نو به مطلب دی مطلب دا دی چې توصیات کوي چې نو استحبابی حکم دی او کا یو کال پوره دا کور کې کی پاتې کیږي سامان دا خرچا اخلي نو ټیک دا او ورسان نمنیم نو واجب نه ده لازم نه ده پاو باندې اره واټا شروع واشره دا لازم دا ورسا منی او کن منی سالور میاشت اچتا سره سر جب داقا دا کور کیوی دا ورسا منی او کن مري اچتا حبابی سمتلاو دا کل ورسا انکار او کو نو بیا لازم نه ده بیا بداخل دا داخل یا او والذین آغا کسان یتوفونا منکم چم رشد تاسونا ویزرون ازواجا اپری دی بی بیانی وسیعتا لی ازواجی هم نو جوسون وسیعتا وسیعت پا کئی لپ آرد بی بیان یا وصیت یو کله پار دی بیبیان وکلمتا اند سی دی رسولوں الہ الحول طر کال پوری غیر اخراج نی بشڑ لوکل کرونا پزور نو کوارہ سا وی ٹھیک تا جون کومک اسمر دیہ وصیت کڑ دین اس خبرن دا تاو ٹھیک ندانو استہبابی خبر دنو بیا منن لشتا فین خارجنا کدا پخبل و زینو فرا خرج فلا دنا علیکم تا چون سگنا کی دا قانون کې چې دوی کوي په عبارت د نفس نو خپل کې لکه مې معروف دستور مطابق دانا چې دا کور نوځي او داس مشر خلاف دړي وتل شریعت خلاف دي دړي وتل د مشر خلاف دي به ورثه په پابندۍ لګي دغه معلومه ده شو چې خزي هغه به آزاد نه پریدي خوان برا خزه کنټرول کوي خوان نشتا نو به ورثه کنټرول کوي ولی الله فی ما فعلنا پیان پچینا مم معروف که معروف نه دی بیا هو تاسو باندې که د کرنا په اړه خارج نه فلاحو علیکم کدا د دو وتل د دستور مطابق مینو فلا فلاحو علیکم جر سره په باندې نه لګای هغه بلکل پاک دمنه زنانه دا هغه به یې نه ګرځي به یې نو دريږي فضل مارکیټونو ته نه زی اوس کوور نه نو خیر دی کنه ا کتاب قتل لا کوور نه و زی خوند دا به یې ګرځي او ټولو کې ګرځي مارکیټونو کې ګرځي داې قو کې ګرځې نو بیا بیا بهخ من کوي که نه لا د معشرې به حاله کېږي دغ یو ځه چې کور نولو کنډک جوړ شي که نه زار بډ شي او وتې بډې شي مارکتونونه وډک شي بیا بهغا ناروه کارونه عام شي که نه چې مافالله په نه مارو والله عزید الحکیم، الله ز ور زیاتې حکمتتون ول للمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين احكام خلاص تل الطسمه قاعده اصلاح المجتمع ده اخر قاعده اغس شد عقد دغ الزنا و سرا احسان مطلقو سرا كومي مطلقت شد ياو مهر مقرر ده او سرا احسان او دغ احسان ده ثقه کې اغم مقاد احادیث او کې قران کې دتم متاوی یو د سیاګانو مطالعه هغه جوړه شید اوه زمون ال سنت والجماعت پندم یغو زنا دي خځه ته ول اس راځه ما سره وسېګه میاش ما سره وسېګه تمره پیسې واخله او ورته متاوی نو دا نا ناجایزه شرعانه لیکن دلته متینه دا دی چې خځله ته طلاق ورکړي او مہر هم مقرر دی او تو توسل میلاوشیک نو مہر خدایي حق دی نوست خپل طرف نو سر احسان وک کنا نو مطاع استحبابي حکم دی چې دغه زنانه له سنگه مہر د ورک نه خدایي حق شران خوست نور جوړه جامه س سامان ولور کا خپل طرف نه توحفا دا دغه استحبابي حکم دی داستا طرف نه احسان شو په آخري خبر ادا کئ چې د ټولو معمولاتو کې وا احسان نپریدي احسان نپریدي د دی. ټولو معمولاتو کې وا تقوان نپریدي تو اتلص قریدي ذکر شوی دا اکثر د تعلق غزنانه سره ده ټولو تعلق یعنی اکثر قید او تعلق زنانو سره ده دی. چې د دې نتبہ دي کېډیر تقوانه کار خلق کنه وللمطلقات یل فرداغا طلاق کړه شی او زنانه چې ماهر ول مقرر دی الله تعالی لګول لے متاعن فیدا د متاعہ بالمروف د اورف مطابق جوړا جامه ضروری سامان دا حق ته مرتقان و او حق استحبابي لازمینا كذلك مخکی او متازکر ذکر شو چې ماهر مقرر نه دی او تفروض له نفر یزا ماهر مقرر نه دین او متعههن اغه متا واجب ده چ غیر مدخول بهادا غیر مسمى له ما هرنده هغه متواجب ده او دا چې نغا مستحب ده چې مار امي له شورتہ اضافین نور څه شي تا طرف نو می له وش دانه کوي بینو الله لکما یا تی له لکم کاکیلون دارنګ واضح بیانې الله تعالی استا احکام خپل دل لپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ چې الله بیان کولو دې کې کنا نو اسلاده معاشره د پاره تلص قیدې چې معاشره نه ظلم لريشه بچو باندې ظلم نه کويږي په زنانو باندې ظلم نه کويږي په سړو باندې ظلم نه کويږي دا معاشره صفاتلاق اوس راپانسا پالن کې داسې معاشره جوړا کانو اس jihad نو درې منازل هغه درې واړه ختم سل داسې د پاره او دا jihad د پاره نوو حکم د jihad دي ځنا اعلم تلیل اللذین خلجو من دیاریم عداد رحم عیسی دیکھ دی جہاد تذکران قاتلو قاتلو دیغیل پار احکام و ترتیب و طریقہ وان چاہاں مکمل سلاو اس تاتوی جسلا دی معاشرے اس وان اس جنو مرگ نمائی آرے گا جنو معاشرہ خرابوی جہاد کی سفیدہ نشتہ جنو مرگ نمائی آرے نا نو معاشرہ خرابہ یا نمائی مرگ نمائی او بیا یو قسم لا تسلی ورکای دانا چې jihad لا لڑنډه مربشه عین ما تكون ادراک الموت دا زورینه jihad لا لڑنډه مربشه حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ اغه ما دسځه نه پرخه چلتا ما دنګلی نه ازما بدن کې دا سځه شته نه چې پاغي زخم نی هر زمنه زخم دی دومره غزوات اوګه شریک شوه دې او یو زل نهه تری ماته کړ دې فګته نه د کافرو په کفرو باندې دومره لوی جنگ کړ دې که چې جنگ کې مړ وې نو هغه چاوبیت جنگ کې مرشه وکړه هغه خپل بشټری من وفات کړي بیر صحابه دا چې دې شخص څا غزون تللی او بیا داغو مرګونه په خپل کورونه کې راغلي وستا ته وي چې مرګ نه مې چه دانا چې تبا جهاد لذین امروشه کورین هم با مرکی گی چه کمزیکستان مرگ لکل لینوالتا بات رسی گی بیادی ده پارا دعا وقعگانی ذکر کوي اول کی جهاد ده پارا بیا جهاد ده پارا چه امیر پا کار دے دو جه امیر صفات کو ذکر کئی او بیا امیر باید خپل رایت د ما تخت د فوجانو د مجاهدینو ابتلا کئ نو بیا ابتلا ذکر کئ او بیا کوم مقصد د پاره جهاد کئ نو هغه مقصد ذکر کئ نو د دې زره متا کئ معول دوا او بیا د امیر تذکره او بیا د ابتلا تذکره او آخر کې مقصد د جهاد علم ترى ال لذین خرجو من دیارهم اټن نو ګوري هغه تا چې او اطلل من دي ارهم د کورونو خل نو اوه ملوفن عدو پور زرګاو حذر الموت یره د دي مرګنا ترغیب الالجاهاد مفسرین لیکي چې دې اشاره د دوه قسمه واقعګانو تا یو دا چې یو علاقه کې هغه وبارغ لا تعون چور توي نو خلق د يرنا چې ردلته و آبادک مړه به شونه نه و تختهدل چې و تختهدلت نو بل ج الله په مرګ را و استفا قال اللهم الله موت مرشه ته مر نه چرته تخته دي شي ثم احياهم بالله جون دکړه اداه خدل ورتا چې تاسو مر نه تخته نه شي ګور دلته مړکړی یا جن علماء دو د یو قوم ته وینا اسلام اودرته وینا احزقی له سلام وکړه چې زه jihad لا نو دو ته خدای په مرګ را وشتو بهداغه پیغمبر دعا وکړه فزکیله سلام اتر راځه پس څلલાક دوباره جونځ وکړه اودته مرد اجل نه وای مرد عقوبت وای مرد اجل نه رستو دنیوي ژوند بهرښته دنیا کې نه ژوند کېږي خپل برګي ژوند دی خروي ژوند دی دنیوي ژوند مرد اجل نه رستو نشتا او دا د عقوبت ژوند دی نو دنه مکه درې واقعه غانې نور ذکر شې په قال اللهم الله پس الله ته وې چې جو jihad نه تقدي دیلو نو فسرین لکه خرجون من دیاره چا وقل نو قخبل وطلق القخبل کورسوک پریدی نو دعوی یاردی وجه نو نو لگ بوکنه نا نا وهم ولوفن او فزرگاو کم کسانې دشمن دیر و تختی زای او خبر اده نا دشمن نومن ایت تختید لهم ولوفن سیشنه و تختید الموت یا قاون نا یا چه نغا جیهاد نا کلچ و ارتوی ناوشلا و الله بي اغذه كي فقال اللهم الله موتوا الله يمشي نمشل مرغ و عقوبات لكفا اخذتكم مصائقه وانتم تنظرون ثم باصناكم بي الله وما راپور تكدي ثم احياهم بجندكل فدعا دا پیغمبر ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يقينن الله خوند فضل لخلق من دي چ حكم جهاد را دیکی گوڑا تا سنو مال غنیمت وی که ستاب حکومت وی کافر به مل... مغلوب وی که ستاب نوکران غلامان و خادمان وی که ولیکن ناکسر نا, نا سلاحی اشکرون لیکن ناکسر خلق ناغو شکر نه نا جهاند لاد و مال غنیمت لاد و دارنگی کافر منکم غلبا و نو اگه لاد وینزی غلامان دا لادل تا مملوک شلی غلام شلی کنا اوس مسلمان سالیم دنیا که غلام دی څنګه کافر وینو نو غشي کوي ولیکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلو فی سبیل الله وعلم ان الله سمیون علیم وقاتلو فی سبیل الله مړې کې د مرګ نه پلا کوي په رضا دی الله کې وعلم ان الله سميع علیم یکنه الله وروذن کې په دې ځنګو کې جهاد کوي او چې هغه ترغیب ولله انفاق دا هیڅ مطلب دی جهاد بغیر د انفاق نه کی کنه دوله هم مخپوملکو ې ام ریباتل خیلیلی په خپل به هم تتیې کې جااهدو بیاماللی کومن پهې کوم نو ترغې بهجهات شو او دا خرچ را ددي مثال دا سر دته قزا ارزا چ هغه واجب دا دارنې چیانو واجب ردوي نو چې کومه انفاق کوئ په جهات کې دې ات یوزونه میلاويږي دنیاې د تو یوز میلاویږې مالی غریمت دی یا نو اجرونو ثوابونه دی او دارنګ ته خرج کوي یو په اصل باندې دا او الله او صاحب یو په وس باندې دا الله عزوج فی من یشا تا نو نور ثوابونو زیاتی کنا مدلتا ترغیب لرفاق من الذی یقرذ الله قرضا حسنا څوک ته هغه چې قرض ورک ک الله ته قرض په اخلاص سره قرض حسنا سے تو یو مخ کی دا تذکرہ یو نیت په کی برابر وي چې بنفسره وي حلال مال وي لګي غني قرشه ورکی او دې قبولتي او دغه دعا کوي اخلاص سر ور قرج تی رو کو، سره ور کوي قرض حسن وي بنفسره ور کوي دا نه چې خلک چندي غوړي چنور کوو رشم سره د چندنا ور کوي دا چې بنفسره ور کوي اخلاص سره ور کوي حلال مال ور کوي قرشه ور کوي د تا کوم ش ورک غ به ل ګړی که نه د فیپله اضافن کې راو زیات په کې د را الله په زیاتله ډیررو سره دوچندو سره سابونه ب ډیر کین او بیا باتن نه بهونه کوي ببد ریومونه ما خو دومره پیسې ورکړ دومره ورکې داس باتن نه بدرد بد دوونه د پس ل کېدللی زما مال خو ټول تا وابستو دا خوااض شو ما دومره ورکه دا خو من شو دواړه به والله يقبض ويبسط واليه ترجعون في انفاق في الله سر مال ختمي كي نا دانا چتوے الله پنوم خرچ کو ما دا مال بزم ما ختم شي نا والله يقبض ويبسط الله چر تغير اولي اور اختيار اولي پ مالولو کہ دانا چے جمع کي جو اغا مال بڈیري کي اور ت خرچ کي جو مال ب کمی کي داس ندا الله الربا ويربس الصدقات و الهي ترجعو نه خاصه غتو تاسو شي نو دا مالونه متا نه پات شي مخکیولېګه کنا ترغيب الى للقاد جیدنه دوه واقع ترغيب الى الجهاد دو واقع ګور دي خلقو کلو منیام لوشلي مالونه تنبوتل لو جوړل اولاد تن گرفتار ک غلامانه تن جوړ کړل نو کدا دو jihad کول نو در شم نو وکنه او کله چې jihad شروع کوم دایداه پلا سره غلل adam tarail al malayim ban israila tan goret agdal di ban israilo tamim ba de mosa rust zamani de mosa salam na is qalu lil nabiy lahum kela chi wi do ta paigambar da do chi degha waqi ba paigambar shomal al salam e ba aslana malikan aga نو yo kamzor چ مونږ له خو سیو کمانډر د جنگ پکار دې چموره حرب ماهر وی اب اصل انا ملکن جوړ کا مونږ د پارا ملکن یو مشر د جنگ یو کمانډر د جنگ امیر د جنگ مقاتل فی سبیل الله چې جنگ کوم پلار دې الله کې عام فشرین لیکې چې دا وخت کې جالوت دې لوی ظلم شروع کړو او دا ا دونه ظلمو ا د ډیر مشقت کې مبتلا او په سبب د ترک د جهاد جهاد نه متخدیدل ا ګور موسی عليه السلام که ویلو کړه فاز هبنت ربک فقاتل انها هنا قائدون مفسرين لیکن کار د جهاد نه کړو چې انکار وکړ نو ظاهر ده د موسی عليه السلام نو رستو به ډیر لوی مشقت کې مبتلا شل چې خلق او کورون نو وخل معلومه یوړل اوس دله خود راغو محمد صلی الله علیه و سلم چې کوم دا خو د خیر خبر اوا ور افاس دغه پیغمبر ته وی اوس موږ لا پاره یو کمانډر جنگ مقرر کا امیر د جنگ قال لاسیت من کوتی علیکم القتالوا الله تو قاتلو مخک حالات ته قتل کنا د محمد صلی زمانه کې دوه څنګه چل کډو بیا ګور مخک وینا ورته اوس لاحظ کې له سلام بیا دوه څنګه چالوکه هغه چې مخک د دوه ماجی تو قتلل پارم کې نه تاسو جنگ خلق نه اي پارم کې نه مصالح اسلام د تاسو ویلو چې دا ته جنگي کا موږ بنا سيو هغه تاسو مشران وکنه مدعو نسه لي اي اق خلق هلاسه تم نه زيده دا خبره نزدې نزدې د تاسو د حال نده خبره هلاسه تم قريب دا نزدې د تاسو د حالات نده خبره ان کو ته وعليكم القتالو کته په فرض کړی چې 50 مننه جنگ نو الله تو قاتلوا نوبل جنگيږي تاسو حالات مون ته معلوم دي څنګه خلک ويته نه 200 تا پیژنم صفلار نکيځ پیژنم خلک وي کنه 64 نن دا کړو دی وسټر او کی مګه پیغمبر ورته وی تاسو حال داده قالو دی ومالا ناس دم الله لا الله نو قاتل فی سبیل الله چې بون وو ان جنگي کو فلار دې الله کې وقد اخرجنا من دیار نوابناینا او تاخ سره وکه من ديار نه د کورونو خپلونه او ابنا یې نه جدا کړي مونږه د زمون خپلونه نه من ديار د کورونو خپلونه او ابنا یې نه جدا کړي د زمون خپلونه زکه جالوت په عمله کړیوک نو دا ددو بچي غلامان کړي او شرم دیو جنه زنانو تذکرانه کوي اغا سنا نه ولهم به حیا کړي زمنه ولا بوتيو كورونه ولا شرکډيو اته دې پوری چې هغه تابوت چاړي کې تورات اصل نسخہ وا هغه تنهم هغه وړو نو دوسره شیشه پاتشه مثال اسلام ورته جنگ کوي دون کو نو ته شتور پاتشلکان سم مطلب خیر نو محروم شلل اخروی نام ديارې نوابنا انام اخروی خیر نو هم محروم شلل هغه برکات سمارات غار ستنا لادل عطورات نسخة تنوم لادل فرم ما کتبا علیهم القتال و تولواوا الى قلیلا منهم کل چه فرج کرش پدو من جنگ نو مخواڑاوا الى قلیلا منهم مگر لگ ددونا مفسرین لیکی آرازو عن الجهاد اعرازو که دود جهادنا مگر لگ ددونا آلوگو کسانو اغا حکمو چې بلکل تیاریو والله عالمون ب ظالین مخک تعاتریکن نه زلم به نه کوي اللهپ د په ظالمانو منندې پهوله ک د ترک د جهات ظلم دی, دی که نه ترک د جهات د خلاقت دی والله تللق بیادي کو میله ته لکان او ترکته جهات دغه زلم دی واللهلیمون بظالین دو نوور زلم نه دی ککن دا خو ملومانو کون نه شړی ل دی او زمن د دو گرفتاره کیشي دي غلامان جوړ شوي دی زلم خدو ک دی نه ته ظلم دا ظلم خودونه دا کړې په دوه شی دی نه دا ظلم د کنه چې دا الله حکم پرې کړی دی روان سواج دا الله حکم پرې خو ده اسې چې ویل ترنو چېونه به سره خیر دی والله یمو بزالمین الله په ظالمانو وقاله لهم نبیهم کله چې دو مطالبه وکړي با اصل مل، ملکان منګل یو کمانډر د جنگ په کار ده وقاله لهم نبیهم او وی دوت پیغمبر د دوه موجوده وخت کې کوم پیغمبرو دا سمهانه مطالبه کړی و ما الله نسوالو ان الله قد واسلکم طالوت ملکات نجاهات حکم قاتلو او بیا د ترت jihad وبال کور نه مخرمه شي اولاد نه مخرمه شي د jihad لپاره مشهر ان الله قد واسلکم طالوت ملکات ترتیب د کنه هغه ترتیب سره الله کر کړي ان الله یقنا ان الله تعالی قد وعسلکم طالوت ملکاک تا کی سره مقرر کړه تاسو د فاران طالوت ملکاک هغه کمانډر د جنگ مشردجان هغه مقرر کړه قالو دو ینا یکون له الملك علینا و نحن حق بالملك منه ان یکون له الملك سرنګ دې دې شپه مونږ منه و نحن حق بالملك منه مونږ ذات حقدار د بادشاہ غنو ددنه بیا تاسو بل وره وغوښته تاسو به بل وره وغوښته خپل وزن مشران شي تاسو ویناو پیغمبر تاوکړه هغه ان الله قد عصا پیغمبر ویناوس لا دی الله ویناوس تر پاسې الله په ویناو پیغمبر په ویناو اعتراض کوي ظلم دی اوباسو دیسنګ بادشاہ کې دې شی به الله مقرر کړه نو تاسو په کیسه کار دی اوس تاسو ژوند دی ته وی نه نحن حق بالملک الله تته نه معلوم دوه اعتراض کوي الله په خبرونه نه پیغمبر په خبرونه ولی د دو د بادشاہي هغه مال او مال ولده باشن چې جوړه زغریب سره دی ولم من المال اندا ور کله شه د تا فراختي د ثرا مال نشته بادشاہ لپاره مال ضروري دي به تاسو خو جنگ د لپاره بادشاہ وختله جنگ بادشاہ لپاره دو خبري ضروري یو پو پو مور د حرب کې یو طاقت اوا خودواړه د کشته ان الله اصفا ان الله اصفا علیکم الله ورکت پتا سو منه وزاد او ازيات کړه د لپاره بس تان فراختي فل علم په علم کې جسم او په جسم کې امور د حرب یعنی جنگ کې مشردफार د سيزون ضروري چې د پويک امور د حرب منی پويږي ابل د تکړې چې دشمن نه مرعوب وي عدواله خمودي خو دې کې شته بس تتن په لایم ول جسم نو ما تاسو وی حکومت د جهاد بيد ترت جهاد وبال والله عليم بزالمين اخرجنا من ديارنا وابنائنا او د هغه ما ته ته تیک وکای نو تقارور د امیر دا غت تقاروری د پارا او وصف بس تطنفل الحلم والجسم تمشر مقررن معیار به سی چ دا شز نه پکی کنه دو ان الله ان يكون له الملك والله هو والله الله ورکیر ملک چالا چور ورکي شا چابارې ک چ غړیله سهلی الله او فرا خلم والله دی پور س خبر دی چې دا کارڅوک سطته رسی شيڅوکې کولی شي او تا س پله اوس دو بیا شک کې دی انتظار کې دی چې مونږ اعتاز وکو آیا دا اعتاز به زمونږ قبول شي او با به زمون بدل شي جو مالدار سره به مقرر شي او کنه دغه بی متغمر ورتوي شيک ددم مستقِل تقرری دی غي علامه دادا ته تاسو به روحانی برکات هغه واپس شي تورات نسخه را شي او تاسو جهاد وک دنیاوي برکات هغه سيزونه هغه هم واپس شي دا پیغمبر ورته وینا وکړه وقاله لهم نبيهم ویدوتا پیغمبر د دوی نایت ملک یقینا نخد بات شیدا د د مشری د د د نایته کوم تابو تو چرا بشتا واستغه صندوق فيه سکینت من ربکم صفای کی سکینت طرفه رب سونا سکینت اغا هغه تورات ته کنه تورات نسخات یوازې تورات نسخنه بلکې اغا علوم د دین نو شریعت د مصالح سلام ټول پهټیو که نه سکنهته میرب کوم ستاسوونه سندخت تل ل سړ نهی ر شي بیا مومي دغته سلی شي که نه مون ته سلی نه یړه او ګرزی را ګرځ بیا میلا شي زاز ز رستهبر شو ته سلی ده نه ستاسو سامانو وړو تااس اولته سلی که نه سکنه تو مرب نو دغه پر اطلود د تابوت کې چې بغیر د اسباب و نراغه تاسو سکول تلنی یتي له تاسو فوجان نه تلنی تاسو عمله د راکړي ادا تابوت تاسو راغې نو پدې راتلو د تابوت کې بغیر د اسباب نه د تسلی شو کنه تاسو د پارا او سبب د سکون د اطمینان ده او بقیته مم ما ترقال موسی او هارونا او فاتع غسزونه چې پرې خې دی ال د موسی او د هارون مفسرین و فاته سجه دي ځنه پکې وي د لختوا جو امساوا دک تا یا نور دا سیزونه د استعمال لکه ان اکثر مفسرین و بقیہ نمراد دل تاک ا عین دین دی چې موسی علی سلام د شریعت دینه یا د عقل د پودې یا خبره یاد موسی سلام د شریعت خبره دا وي پکی کنه یا ځې او لمال کې چې دی نه ماد هغه ی د محقانو هم بیادي خبرې د مقانو بیا او چې مثال السلام اارون السلام پری شو وي اوغو سره کو خبرې خپل خبرې و شریت او د مقانو هم بیا خبرې هغه په دی کې نه ت مللااک اوچت په راړ را وړ هغې لرهفر ر فرو دا چې اوچت کړی را به شي ګوره داته اوهغې دشمن تاسو نو وړیو تاسو کې دومره طاقت نو چې تاسو دا واپس راوډه لګا کړم تاسو او زمانه کې هغه ډیر لويت جنگو کوم مسلمانانو سره او چې جنگو کوم مسلمانانو سره نه انتهائی شاکيست ولرک مغلوب کړ او بیت الله باندې قبضه وکړ او حجر اسود پور تک ایوډ دای وړیو لیکن کله چې رښتو مسلمانان راپاسېدل ناغو غوسره جنگ وک نو حجر اسوت اي واپس راوړ نو سلمانان واپس راوړل تاو لاګ تا څو نه خو نو شي فرشتو په ذریعہ سره واپس راوړ نو تاسو پر کار دا لښتاسو دي تاو ګورې اومنه کړي نه في ذلك لا يطلقكم ان كنتم مؤمنين يقينن پدې کې نه خي تاسو د پارا ان كنتم مؤمنين کایمن انکه حکم راغی زنه کسانو اعتراض وکولیکن دا د چی الا قلیلن منهم له خو کنه دا مرګري وحکم وشو چې وسه د جالو سره جنگ پکار ده ولې انتهای ظلم کوي ظالم بادشاہ خلاف پکار دې کنا تا تاریانو قسمه کړو تا واست انتهای ظلم او شروع کوم چې خوځي وټر راغستې وه خلک په پلین کړ او تر وی سرونه کا تکاوي دومره لوی ظلم نو خلق را فاسد کړي دغه خلاف ارشیو انتهايي کړه نو طالوت ویناو کړه او حکم وکړه چې جنگ لزو دې ځنا غبل خبره کړي چې یوازې دا نه چې خلق تاسو ورو ته چې جهان لزو او جو خلق را منډ کې اته یې زې زو چې یو غشراغه کنا نو, غشرا نو تختې و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لزر کسان ا زړه تجربه کارو او د زر کسان مکینا نیوی را پاسې دل حنین تلاړل دوه زر کسان لیکن کله چې لار له حنین کو خو، حنین والا قدرت ماهرو پیتر اندازای کې هغه چې تیرونو شورو کړل هغه تلوار ګرند چې هغه ایستور تاسو ل ولې هغه ټریننګ نو نه د 24 ټول بارنا افطلا راغله امتحان راغې چې راغې د 24 اصل ماهرینو ته موقع ملوشله ولی دوه کو مخ کتل یو ادارنګه چې نو اصل ماهرینو ته موقه نو ورو دوه مورچه تا لارو ته کوسي دوبن نکړې وي هاه نغش راغله او طرف تشل چې طرف تاسو اصل کوم جنګو خلق و هغه مخې ته شو نو هغه لا شکه څوک نو ابتلاء کله دی الله طرف ناراضی او دلته وي چې پکار دادا چې امیر پخپل امتحانات کی ګډ ول خلق د ځان مله لري خود کې ابتلاء راغنا لیکن هغه نبی عليه السلام نو کړی الله طرفلو وله چې هغه منافقان درېڅ کسان د لارېاپل اللله د او زون کروغ واچو چې خالص کسان پاتې شي لارېاپل دلته ګور قالوت ته دا نا شو چې ته اطلاو کاه امتحانو که دا خو ډیل خلک روان دي هلته او تختې نو بیا به سومالونه رشي چې دو تختی دل د نور ملا بهماته شي او او مرغی والو تا او تولی والو زی او تا پتا نیسته چیره دا او والو تا خطره اشتاد کنیسته خوو یو لاړه جو تولی لانه د این واجه نا میدان جنگ نتخت دل گنای کبیره ده میدان جنگ ته دل گنای کبیره ده تو تخت نو بل باز رمات شی او تخت دل نو ابتلا شه هر کس مصرک میدان تلان نشی کنه ولما فسلط طالوت كلت هو طالوت بالجنود بلخر خپل سره لپاره د مقابل د نو وی طالوت مق طالوت خو بادشاه وو کمانډر د جنگ وو خو نبی نو کنه نو نبی توحید شو طالوت چې وحي او شوو ساتاش ورته وینا وکړ ان الله عليكم یا تینن الله تاسو یې ابتلاکې بنا هرن په اولې سره عام علماء لیکي چې دا فلسطین ته قریبی او نهرو یو ولب تاسو مخه راضی الله وباسو یې ابتلا امتحان کې فمن شرب منهو چا چې وسکل دا یې نانو دې زمونږ د لخر نه نه دے فلیسمنې ومل لم یطمه او چا چې اونسکا دا دینه فین نو منې دې زمونږ د لخر نه نه دے الا منر طرفه غرفتن ها د ډک یو چون هغه څوک چې دا ډک یو چون بیا دی په لاس خپل سره لګونه وبته نو واغستې نو بیا خیر دی لیکن بیر به مشکله کا یو د دې سره دا داو عالم یې ار دی دیم دا چې هغه لګو نیوز کډاوم دیم نمبر کړې ها ډیر اوس کې نو فلایس منني د زون د لهکار نه بده نشیتلره کا چې دا دلته زون خبرهونه ونه ونه له التوبه د سنگټینشي فشربو منہ الا قلیلا منهم فشربوه وسکل د لهکار ولو خلقو د نهر په مړه هټا الا قلیلا منهم مگر لد دونه چغو سر و نسکل یا لګ وسکلې فلما جاء وجهه والذي نام معه فسركلا چه پوري وتل د دغه نهر دی او د دمرګری قالو دوی. دا کسانو چې وبې اسکلې ویلا پا قاتلنا اليوم بجالو تو جنوده فشریبو منه دي کسانو ویلا پا قاتلنا قات نشته مولا را اليوم نن رځي هر سار بلد شو نن پاتشي شي الیوم د مطلق انکار نه ده کړی لیکن څنګه چې وبې اسکلې ښه تي پر سیدل ډکشیږي چې ډکشیږي نن الیوم نن رځي نن موږ jihad نشو فَاصْنُنْ دَمَوْكَ ای سار ولار شو بجالوت و جنودی جنودہ فقط مشل منگلران نند راد جنگ کولوت جالوت او دلخکر داغ سلام قال الذين يا کسانو یظنون چ هو اقیدہ دا و انهم ملاقات الله یقینا دون مخامخ کیدون کی اللہ سلام اقیدی کے خوشت نہیں پکار کنا کم من فیات قلیلت ان غلبت فیاتن کثیرۃ باذن اللہ دیر کراتا تک اگر دل لګه غالی بشي دا پټه رډي ر باندې بي اذن الله په اذن الله سلام مونږ نن راوټي نن خو مونږ نو واپس کیږو والله وما صابرين الله سره د کلکونه دې دور آپاسو دې مونږ نو واپس کیږو هغه نن مونږ ته وګورای هغه نه قسم نه ګورو روانشل ولما بارذو ل جالوت او جنودي اوس ګورک س کسان الته بادشاه مون اعتراض وکړو س خو الته په دې باندې ته دا د واسه استنونو مونو ددمر کې ټاکې نوز راغل لیکن لاري کې پاتشلل 2034 ل چانتیشل لهونه خلا پاتشل لا و نوز ابتلا نروستو په میدان جنگ کې دعا میدان جنگ کې دانا چې ابتلا در شي ابس ته نو وشل څه چې شي دا خل شریعت کې د دعا ل ډیر لوی دخل ل روی رید خپل تقدیر سمرا همو مسله دا چې پای کې هیڅ قسمت تبدیلی نشراتلې لیکن شریعت کې دعا یو داسې شی رې چې که ته دعا کوي نو هغه تقدیر هم پاره سره بدليږي او ځکه اکثر خپل مرګور او تدارمه چې دعاګانې خوښوم سره غواړي ا دې نو ته خپل د تقدیر په تنښتا دعاګانې خوښوم سره غواړي او سه رمضان راغه مرشړه د دعاګان وغواړی نو دا دعا په کې خامخه پکارم اے الله که ستا تقدیر مطابق زما خاتمه په خیر من کیږي نو دا تقدیر بهاله ساته زه تاسو سوال کوم ستاد تقدیر او د علم مطابق چې زما خاتمه په ایمان او په خیر ده نو دا تقدیر زما ترته بدل نه کی زما د جرمونو دیو جنا دا بهاله ساته او که ستا په الم کې او په تقدیر کې زما په خاتما په شر بنددي په کوفر بندي ویلله زه تا ت سوال کو س په غمبر ویلدي چې دعا سره تقدیر بدلیږیم زما دا تقدیر بدل کا او زما په خاتما په خیر کا د خامیلیوار دی که نه د دوعاه ډیر ووي د خللی میدان جن کې بدر کې بیا اسلام هم دعا کرد دههدا ویل الله د لقې خلک دی چې دامرل شدان شل نوستا عبادت و بیسوکو کی استا عبادت و بیسوکو کی حضرت توکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خواہ کی علاڑ دیکھ سادر پہ سمئی وستا رب استا چن دعا و قبلی نبی علیہ السلام بدر کی گولا جنگ میدان کے دعا کی ودلتا ہوں غلم ما برزو کرچ اختارشو تا لفارد جنگ دا جالو تا وجنودی او لکھر جاگا سرک چوکت اللہ اور در طاقتور خلق دیں او دو څلغه دومره سامانونه نشته قالو دې ربنا افرغ علينا صبره افرغ علينا داس نه ویلي بلک راواړو په مونږ باندې راتوي کا اوس لگ صبر سره نه کیږي ګوره ډیر لوی لخر دی نو افرغ علينا صبره راتوي کا راواړو په مونږ باندې صبر کینی ډیر صبر ته ضرورت لګ باندې کیږي کیواز دانا بلک سب تک دانا او کلک قدم منظم غا په مقابله د دشمن کې وانصرنا عل القوم الكافرين او ندا دے کہ زموں په مقابلہ د قوم کافر کې درې غټه دواغانې د میدان جنگ افر علینا صبرام وسبد اقدامنا وانصرنا کله چې امتحان کې پاتشوې خلقت هغه دعاوم کوي نو هغه بناسر مرتق کی کنه فہجموهم باذن الله نشکیس ورکه د طالوت لخر هم دغه کافرو ته باذن الله په یذ اللہ تعالی سلام څه مطلب طاقته او قوته او په قزاد الله تعالی سره او قتل داوود جالوتان دي کی خلق ډیر کیس کړ دي چلو شو دا چلو شو لیکن شو کې دا د اذن الله خبر ده او قتل که داوود علی سلام جادوت لرم ډیر afast da جالوت مردار کو واطا او لول ملک او الحکمت اور که الله د تباشه او نبوت علمه ممایشه تعلیم ورکته تاغه سیدونو چې غوخته اوس حکمت ته jihad اخر قیمت واست بادشاه مقرر شه امتعان واغسته جهاده شه بادشه ملاوش له اعطاوه الله و او و او و علمه مما يشه و الجهاد داشتگرده یا فساد ده پا عالم که نا دا د عالم ده ولو لا دف الله اناس بازهم ببازن او که نوه دفکول ده الله رب لعزاد خلقه لران بعض هم بعض کافران بے بعض باز هم بازې کډونا کافرانو به بازن په باز مجاهدینو مومناونو سره لفسه د تلرزو وانه به جوړشه او پسمکا حالت قانون دا را jihad راولېګا چې د مجاهدینو په ذریع سره مفسدان ختم شي فدان نوے نو ونو لفسه تلرزو او فساد به جوړشه او پسمکا باندې ځکه کافر چې غلبې بے مومی و ظاهر دغه به نقصان کی کنه كوم زکه چې کافر غلبو مندلہ عراق باندې حمله کړو نه د زنانه او ته لاس ساتل شو نه د ماشومان او بچو له لاس ساتل شو او نه د حیوانات له لاس ساتل شو انسانيت حقوق چې کومي نغرم پامل کړو اوسمه اسرائیل هغه فلسطین کې څومره ظلم وکوم زکه چې ماشومان یې الته بمباري کوي او کوم زکه چې زنانه او مریضانه اسپیټال کې او اسلام کے قانون داده نبی علی سلام وي چواړه بنواز نه جناله بنواز نه بوډاګان بنواز نه کولی دا فصاد ختمول لپاره دی دا درې وړا فصاد نه کوي کنه او تازه سورته انبيانو لګراوه وو مقصد د جهاد چاغو تپتولګي دا جهاد لسلب الاموال و لسب زرارین ده نا سورة حج ده هم دیانا سورة حج سورة حج روارا آیات نمبر ده چالیس وَلَوْ لَا الناس اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ عَكَرْ نَوِى دَفَقُلْدَا اللَّهَ تَلَى خَلْقُ رَرَا. واذ هم باذ کافرانو الله رب باذ ان ف باذ مجاهدین صلی الله خدمت سوامی او بیا او صلوات مساجد جزء کرو فی اسم الله کثیر خامہات قران کله شی وے سوامی او غا عبادت خانی د راهبان او بیا عبادت خانی د یهود او صلوات عبادت خانی د نصارا او عبادت خانی د مومنان مسلمانانو جزء کرو فی اسم الله کثیر کله دا جهاد د موږ نه لري کې د ارص شي اوس کوره فلسطین کې جهاد نشتا مغور سره عمل کنه پاک انډیا ته وګرځمات نه رواني لاهور دماس سما نو دلته چې هغه مقصد د جهاد هغه اسلام عالم ماتلس قیدی کنه د اسلام ولک هغه نرستو د اسلام کارو کا عالم کې و اسلام راشي نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو سره ان نبی او زنه روانه د کالو دکاک بیت الله ن او طواف کوي سو په پور تور ته شکایت وي ولکن الله ذو فضلنا ل فصلا د تلردو ولکن الله ذو فضلنا علی العالمین لیکن الله خوند فضل لوی د په عالم والو باندې استاده پاره ګور عالم الله پیدا کړ دے د دې اسلام پسې طریقې هغه طریقو الله خود لکه نه چې هغه جهاد دي تلقات الله نطلوا علیکم نطلوا علیکم داياتون دي دي الله تعالى دي احكام دي قوانين دي نتلوها عليك من بيانو بالحق لا بار كل حق وانك لمن المرسلين ليس ما تلوت من كات بيانو عليك بالحق اخير كي وانك لمن المرسلين نتلوها عليك بالحق نبي شو كان من بيانو تاتا انلا او تن ت بيان کي نغل بي شو رسول شو بي ولي وئي ن قلمن المرسلين يقينن تدق لا رالق لشو پیغمبرانو ني مطلب داد دا مون تا بيان او تر رسولي رسول دي توي چ مخ کي برسئي كان بلغ ماون من ربك بلغ ماون ذ لليك من ربك ماون ذ لليك من رب من رب عليك بالحق بلغ وانك لمن المرسلين دا بت رسئي كان دا دا ترتيب او هر شي کي خپل طريقي جوړي کړ دي يو شي هم دا سنيشته چته واغې تا وګوري چې واقعي دا ترتیب نه هجمنه دي چې کوم را لګلو هر شي کي خپل طريقي غم د نړۍ کي خپل طريقي دي خادي دا نو خپل کي دی. او که عبادت دی نو پای کي خپل طريقي دي نه طريقة أغيثكم الله خضر نتلو عليك بالحق توا خلق تبعاني وإنك لمن المرسلين يكناً تدرارك لشوه پغمبرانه نايم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل دغ لدى انبیاء تلك الرسل دغ لدى رسلانو مفسرين لكي تلك إشارة ششتها تلك إشارة ششتها تلك نوزنه وي چه دیس صورت کوم کم انبیاء و تذکر شویده کناغی تشاره دا دیس صورت کی انبیاء زکر شیده کنه غورا ابراهیم علیه سلام، یاقوب علیه سلام، موسی علیه سلام، اصحاق علیه سلام، عیسی علیه سلام د رسول الله صلی اللہ علیه سلام در دو تذکری شویده نو تلکر رسولو دا قردل در پیغمبرانو چه کمی تذکری شویده دی؟ یادلتا و اینکل من المرسلین د کې دغه دغه تشارشو کړه فضلنا بعض هم الاباز ورواله ورکه دمنغه بعض د دود الاباز ان کو بازو باندې مخشرین لیکي فضلنا بعض هم الاباز دا تفاضل کو نبوت کینه دی لکه نبوت کی چرنا ټو علیو دلان فرق وبين احد منهم لا نفرق بين احد منهم نبوت اعتبار سره نه تفاضل نبوت نه علاوه په نور او صفو کې من هم من کلله الله ځینې ددون آازدي چا الله ور سره بر راس خبری کړي دي و کلله الله هم موسا تقکلیما عدم سلامته را د آدم لثمان کو الله هم نه بیاې سرسلام نو دا درې پې غمراندي الله سره خبري کړ دي که نه بر راړ بعض وړ بعض هم د اجات اوپور ت کړيدي بعضوله را درجې اولواعظم پې غمران دي که نه اولو عظې نولوحللیلو مرسوم موسا و عیسى و الحبیب و احمد و فی الزب غنباران نوح علیه سلام ابراهیم علیه سلام موسى علیه سلام عیسى علیه سلام نبی علیه سلام سورة احقا فخیر کی ذکر دی اولو العظم و رفعنا بعضهم درجات و آطعنا عیسى و نماریم البینات و ارکلو منگا عیسى و نماریم تخکر دلائل ولی دنصارا و تذکراتا چرت شفاغو منکانا چه بل ماریم ده ابن الله نده ار جیکو سره ابن مریم ابن مریم ابن مریم دا وی وای زکات دې هغه قدیمن يردوشي چې تاسو وای ابن الله دین قران کې هو بار بار راځي ابن مریم ابن مریم بار بار راځي کنه وایدناه بروحه القدس او مضبوط کړو موږ هغه را په روح پاک سره روح پاک را مریم تاسو روان راوړوي سورة مریم شپاراسم شپاراک سورة قواهان مخی آیات نمبر دی انیس دوری قال انما برا فاتخذت سطرا فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا دل ته روح لمرا جبريل دغه فاطمه صل الله علیها بشرن سبیه نو جوړه کاغه د پاره شکل د سړی برابر قالت ان اعوذ بالرحمن من ك ان كنت تقيا واسو ان ما انا رسول ربك سارب داوي له بلک غلاما زكيا ايدنا روح القدس روح قد جبريل ولو شاء لو مقتل الذين هم بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا كغخت الله تعالی نو جنگ منو کړا کسانو من بعدین چرته دنه دي من بعد ما جاتم البينات رسره دینا چراغ له دو توازخ دلایل ولیکن اختلافو لیکن اختلاف خلق وکن ظاهر د چ اختلاف کې ملتلاشل اختلاف خو سبب د جنگ نه کنا اختلاف سره وي یو اداسه دا بلو اداسه د ون خلق کنا کټول یو بل سره اتفاق ته یو خبره اداسه دغه ټیک ته به هو جنگ نشته کنا جنگ جوړیږي جنگ پو اختلاف جوړیږي اختلاف سلوشن ولكن الله يفعل ما يريد ان الله رب العزت يفعل سو مطلب کیا کارونه چکم کوم غواړي دغه مرزیدا معلوم کې سکه ولغواړي نو هغه لپاره اکثر او کاوت پوهی کې نشته د یو عیسا پاتشو نو 3 مکمل سدیده pore اخرې عیسا کې چې انفاق په سبیل الله او سه الله ستوخ پوهی